Zortzigarren unitatea. Natura fe atala. Urdaibaiko arrano perla. Zorionekoak dira Urdaibaiko paduran. Sorionekoak gogostiolk. Arrano arrantzalea berreskuratzeko proiektuko lehen arrano arrantzalea itzuli eginda. Duela hiru egun ikusi zuten basozainek eta baiestatu ahal izan dute 2013an askatutako arrano arrantzaleetariko bat dela. Eskoziatik gurera ekarritako dozena bat kumeetako individuo har bat, hain zuzen ere. Beren garapena abia artifizialetan amaituta eta Urdaibai jaioterri hartuta, bi negu Afrika subsahararean igaro eta gero bueltatu da. Bada marka, Eskoziatik Urdaibaira. Hemendik Senegal, Mali edo Guinea bisaura eta binegu pasatu eta gero txintxo txintxo eta bizirik buelta etxera. Valentria latza. Haregeiago Arrano Arrantzale Gazteen Heriotza tasa 190koa dela kontuan hartuta. Bada beste poz bat gainera, Asturias eta Lugoren artean dagoen estuarioaren argazkia atera diote, Urdaibain nazitako beste arrano bati. Litekeena da, hau ere, Urdaibaira bueltatzea. Goiz da esateko proiektua arrakastatsua dela. Arr baina bikotekidea topatu eta lurraldea ezarriko balu Bai korregoteko arrazoiak badira, zorionak.